Дядечко доводив, що змістить із центру Варченка. «От побачиш, буде якийсь новачок», – рубав повітря волохатою ругою його сусід. «Може, новий легіонер?» «Набри ці барбіками і викічі-микічі до оскоми», – не погоджувався щоки. «Та й тренер наш не любить таких експериментів. Інша річ, якби ми були в групі лідерів, чи мали надію на медалі?» «Любить, не любить, а треба ставити». «Краще не ризикувати. Вже сердився дядечко, наче його сусід був тренером. Гра відповідальна. Має бути реванш і оголювати фланги не дозволимо. А Варченко якось універсал. Тоді знову в захист куленяка копили в губу сусід. Значить, захищатися, коли треба вигравати. Я цього не сказав. Дозвольте, втрутився я. Чого тобі? Рум'янець у дядечка став ще виразнішим. Певно, він був незадоволений, що так зненацька перервали суперечку. Ось, простяг, як виток. Ад, махнув він рукою, хіба тобі місця бракує? Вільні місця були і в цьому, і в інших секторах. Але вище, отже, гірші. Ад, який з мене вболівальник, подумав я і поліз на гору. Через кілька хвилин розпочався матч. Цікаво, хто там у захисті з лівого краю? універсальний Варченко чи якийсь неофіт цього зеленого, акуратно підстриженого газону. Що через хвилину, може, дві я збагну, що мені це байдужісінько. Що з того, що команда навіть виграє, коли я все одно лишуся в програші? Я раптом фізично відчув довкола себе порожнечу, наче я сам самісінький на величезному стадіоні. Очував себе цілою юрбою який ні з ким спілкуватися і сперечатись, бо нікого більше на стадіоні немає. Це було дивне відчуття, аж я здригнувся і оглянувся довкола. А втім, поруч мене справді було порожньо. І праворуч, і ліворуч на якийсь десяток місць. Я наче якимось спеціально посаджений в карантин. Здригнувшись ще раз, я почав поволі посуватися до правого боку. Там з краю сиділа молода пара. Вони дивились не на поле, де тривала баталія довкола м'яча, а одне на одного. Хлопець був повернутий до мене боком, і я не бачив виразу його обличчя. Зате дівчина, здавалося, ніжність струмениць з усієї розслабленої, захопленої спогляданням коханого постави. Не тільки обличчя, очі, тонкі густа, маленький примхливий носик. Також розсипане по рамках русяве хвилясте волосся, накинута на опашки легка ковтина, довгі руки з тонкими, лидне прозорими пальцями. Усе випромінює дивну лагідну ніжність, від споглядання якої ставало затишніше на душі. Я не самохідь прикипів поглядом і вже не в силі був відірватися від цього тихого чужого щастя посеред людського гамору виру голосистих пристрастей. Незабаром дівчина, мабуть, помітила мою зацікавленість, бо зніяковіло відвела очі на бік. Юнак оглянувся, зиркнув й гостро, знезав плечима. Вони стали дивитись на поле. Я відчув себе дуже кепсько і ледве дочекався закінчення першого тайму. У перерві відразу кинувся шукати Левчука, але його, як на зло, ніде не було видно. Зробивши коло біговою доріжкою, я вийшов за ворота стадіону. Дві міткі тітонки торгували з квасом і морозивом. Повагавшись, прилаштувався до меншої черги. Хай йому грець! почулось майже біля самісінького вуха. Невже вони будуть так само валандатися і в другому таймі? Прибавлять обертів. Ось побачиш, відповідали зліва. Наші бережуть сили. Пригадай, як Добрич міг легко переграти того другого. Тоді чого ж не переграв? А ти бачив? Які вони костоломи. то, Кому охота, щоб підкували вже в першій половині? Ні, хлопці, ви як собі хочете, але ота ваша тактика-шмактика мені не до смаку. Втрутився в розмову третій голос. Ти спершу виклади все, що в тебе є. Покажи, дідько, його візьми на що здатний, а не концерти видавай. Отоді я повірю, отоді підтримаю. Навіть коли програєш, прощу». Я оглянувся і побачив поруч обвітрене велицювате обличчя чоловіка років сорока п'яти. Робітник, чомусь подумалось, токар чи слюсар? Ні, швидше всього, будівельник. Вони багато працюють на свіжому повітрі. Мої сусіди по черзі тим часом сперечалися все завзятіше. Їхні аргументи були наївні, але відчувалося щирі. І тут не знати, чого мені подумалось, що вони чекають, щоб я теж втрутився в їхню розмову. Звісно, я міг би щось сказати, я б зумів навіть прилаштуватись до тону цієї нехитрої суперечки. Та відразу збагнув, що зараз найбільше боюсь саме цього. Гри, прикидання, утавання. Нікому не цікава твоя думка, заспокойся, наказав я собі. Але оте чудернацьке почуття не проходило. Не в силі позбутися його, я вибрався з черги і швидко пішов геть від стадіону. Проте голоси за моєю спиною звучали ще довго. «Розумієш, любий, врешті-решт справа не в цій квартирі. Не в тому, скільки у нас кімнат», – каже Магда. «А в чому ж?» «Як би тобі це пояснити?» «Ти надто багато надій подавав, Золотко. Пригадай, як ти обіцяв, що будеш йти вгору, варто нам лише закінчити інститут. Як будеш робити мало не геніальні відкриття?» «Де вони? Твої успіхи і твої відкриття? Твоя кар'єра? Твої всесильні друзі? Ти, здається, хотів розпочати свою справу, стати бізнесменом? Що ще?» Я не відповів. Мені буду байдуже. У кімнаті стояла мертва тиша, а десь унизу, на вулиці, буденно-дзеленькали тролейбуси, гули автобуси, натужно ревли рушаючи, ми жили поруч із зупинкою. Там був свій ритм. Тепер увечері трохи притишений, але він не діяв, життя пульсувало, і його ніяка сила не спинить. Тиша в нашій кімнаті була частиною нашого ритму.